МЕЛОДИЯ И ХАРМОНИЯ Хармонията и мелодията са закони, чрез които се проявява духовния свят. В музиката се говори за хармония и мелодия. От теорията се знае, че при различното съчетаване на тоновете се образува или хармония, или мелодия. Хармонията по закона на еволюцията иде отвън. Когато човек е излязал от небето, той е излязал по закона на хармонията. Висшите духове са излезли също в хармония и като слезли в гъстата материя, те са дошли до мелодията. Но слизането не е било голямо. Във всяко едно слизане имало едно възлизане. При възлизането хората са дошли до мелодията, но бедата е там, че те забравили хармонията. И сега трябва тази изгубена хармония от първоначалната музика да се възстанови. Мелодията е зов на човешката душа към Бога, а хармонията е отговор на този зов. За всеки грешник, който се покая на земята, се казва, че има голяма радост на небето и тя се изразява в песен. След изявяването на мелодията, идва отгоре хармонията като отговор, който причинява радост и веселие в човека. Мелодията е песента на душата, а хармонията е отговор на Бога. Да ви дам едно определение. Според мене, мелодията е любовта на човешката душа към Бога, а хармонията е отговорът на Бога към човека. Хармонията е отзвук на Бога. Мелодията е на един глас, а Бог ни отговаря на четири гласа, цял един оркестър. Той ни говори с оркестър, за да го чуем. Понеже отдалече говори Господ, говори чрез тази хармония, за да можем да го чуем. Понеже Господ е много деликатен, аз, колкото и тихо да пея, мелодично, като пея в душата си, Господ ме чува. Значи пей на Господа тихо, за да те чуе, за да ти отговори Господ хармония. Бах казвал, че мелодията е песен на човешката душа. Хармонията е отговор на Бога. Това се отнася за отношението между човека и божествения свят. Обаче по отношение историята на музиката, думите мелодия и хармония се употребяват в съвсем друг смисъл, а именно мелодичната музика е на чувствата, а хармоничната – на ума. Източната музика е на мелодията, а западната е на хармонията. Понеже в западните народи се разви умът, затова те дойдоха до хармоничната музика. Източните песни слизат, те са и инволюционни. Западните възлизат нагоре, те са еволюционни. Като излизаме от Бога, миньорна музика, като се връщаме – мажорна. В първия случай – мекота, тъга, оплакване. В източната преобладава мелодията, а в западната – хармонията. Източната е музика на сърцето, а западната – на ума и волята. Аз разделя музиката на полярна, умерена област, на тропическа или топла област. Славянската музика е на топлия пояс. Затворена музика е тази, която слиза надолу, без да се изкачва. Тя е инволюционна а еволюционната музика е отворена, тя слиза и се качва. Източната музика е инволюционна, нисходяща. При нея процесът на слизане е бил по-дълъг, а на възкачване по-къс. Сега е обратното и новата музика е еволюционна, възходяща. Източната музика се движи в гъста материя, а в западната музика в хармонията има по-къси музикални вълни. Източната музика има хубави песни, но народните маси имат чувствени песни. Циганите са били ученици на една окултна школа, но са забравили у нези хубави песни в светилищата и днес свирят друго. Източните народи, понеже са слизали, за това са изгубили това, което са имали първоначално. Индуската музика сега е само отглас и е инволюционна. В Индия е имало музика на посветените, но индусите са я изгубили. Източната музика е съвсем загазила. Например, в турските песни има психична кал и когато ги пееш, не можеш да се освободиш от нея. А европейската музика е еволюционна и чрез нея ще се добие онова, което е било изгубено. Сегашната епоха на музиката води своето начало на развитие от 700 години преди Христа. Музикалният свят на изток и запад черпят от един и същ източник. Източната музика е съвсем загазила. В нея има много кални работи, които трябва да се очистят. Свидил съм източни парчета и после е трябвало да се чистят цял месец. Има известни тонове в музиката, които рушат и други, които създават най първо трябва да се определи историята на класическата музика, как е дошла. Тя започва с хармонията. Преди класическата музика имаше ли хармоният. Хармонията за сега е свързана с класическата музика. Западноевропейската музика прилага повече хармонията, а източната музика мелодията. Ако един западноевропейски музикант иска да изсвири някой отказ от източната музика, той няма да го изсвири добре. И ако на източния музикант се даде да изсвири нещо от западноевропейската музика, и той няма да може да го изсвири правилно, защото законите на едната музика са едни, а на втората са други. Защо в източната музика няма хармония? Защото животът на източните народи е разпокъсан. Хармонията служи за организиране на съзвучието. Чрез нея животът се организира и подрежда. При какви условия се ражда хармонията и как са дошли хората до закона на хармонията? В мелодията всеки живее за себе си, а при хармонията се събужда вече мисълта за общото. Умът трябва да спазва закона на хармонията. Той трябва да мисли единично, но трябва да мисли и общо. Правилото е – в началото човек ще учи по закона на мелодията, т.е. ще се научи да пее сам, а след това ще влезе в закона на хармонията и ще се учи да пее колективно в хармония с другите. Чувствата на приятелство вървят по закона на хармонията. Единственият най-хубав метод за работа е хармонията в света. Вземете разликата между източната и западната музика. Източната музика е кръгообразна, а западната е елипсовидна. Източната музика е мелодична, а западната е хармонична. Каква е разликата между мелодия и хармония? Мелодията се занимава с един малък кръг. Кога се занимава човек с мелодия? Когато те ударят, ти казваш оле -ле мале, кръкът ме боли! оле мале, какво да правя?» Учителя пее тези думи и се върти. Това е Мелодия. А какво е хармония? Учителят пее и върви напред. Оздравях вече аз, напред вървя. Значи има разширение, това е удължаване вече. Малкият кръг на мелодията е един затворен кръг, а хармонията е отворен кръг. Има отворено пространство, има разширение. Една мелодия в хармонията ти ще я развиеш. Мелодията става едно украшение на хармонията.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 Славият пее, той има мелодия, но колко завъртвания има той на гласа си? Той си пее за ограничителните условия на живота, в един малък кръг. Има известни извивки, украшения. Всички слави, обаче, пеят една и съща песен. Приживеенето в едно мелодично състояние се засяга сърцето ти, а пък в една хармония се засяга умът.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 като се съединят мелодията на симпатичната нервна система и хармонията в мозъка и образуват едно цяло, то е едно здравословно състояние. Хармонията внася светлина в човешкия ум, а мелодията – топлина и мекота в човешкото сърце. Следователно, мисълта на човека трябва да бъде хармонична, а чувствата му – мелодични. Когато мислите са хармонични, а чувствата мелодични, волята се проявява правилно. Там, където има хармония между мисли и чувства, там има и мелодия. Там е приложението на любовта. Хармонията дава обем, а мелодията изразява вътрешния смисъл, дълбочината на нещата. Любовта се проявява чрез мелодията. Ако няма любов, и мелодията не може да се яви. Какво означава буквата М в думата мелодия? Тя показва, че за да се роди една мелодия, първо трябва да пожертваш нещо от себе си, да го посадиш в земята, да умре там и после отново да изникне, да цъфне, да върже плод и да узрее. В една душа може да има мелодия само тогава, когато тя е минала през живота и е разбрала неговия смисъл. Значи там, дето има любов, там може да има и мелодия, дето любовта е допирна точка между хората, там всякога съществува хармония. Хармонията образува формата на музиката, а съдържанието това е нейната мелодия. Изкуство е човек да може да минава бързо и подвижно от хармония в мелодия или последните две да се преплитат една в друга. Хармонията организира, засушава тя, мелодията увлажнява. Някой път, да кажем, може да има в тебе едно състояние, което се дължи на сухота. Следователно, ще пееш мелодия. Когато от теб има много влага, много чувства, ще внесеш хармония. Хармонията е, която изсушава и дава възможност на нещата да растат. Вашият ум, вашето сърце не могат да се съграждат, ако нямаме хармония. Мелодията е условие влагата да дойде, но хармонията вече е един разумен акт на божественото вътре в тебе. Сега щях да ви свиря на цигулката, но няма да свиря. Някой път не е разположена цигулката да свири. Някой път аз отивам вечерно време в 12 часа, турям на цигулката с ординка и свиря. Правя своите опити в музиката. Свиря 50 минути. Аз поставям някои тонове, изменям своите трептения, своите енергии и веднага виждам какъв ефект се произвежда. В природата всичко има ритъм. Вие говорите за природата. В природата мелодията върви по хоризонтален път, а хармонията върви по вертикален път. Грамадна е разликата. Най-първо ти трябва да се научиш какво нещо е мелодията и да дойдеш до ритъма. Хармонията не е нищо друго, освен едно съчетание на мелодии. Изобщо в мелодията е застъпен първият глас, а в хармонията са застъпени няколко гласа едновременно. Най-първо ще проучваме нашия живот. Ние изучаваме себе си. То е закон на мелодията. Когато изучаваме закона на ближния, той е законът на хармонията. Ако ти мелодията не разбереш, как ще разбереш хармонията? Ако аз в себе си не разбирам мелодията, не мога правилно да пея, как ще разбирам хармонията, когато четири гласа едновременно пеят? Казвам, любовта, това е мелодия. Любовта, мъдростта и истината едновременно, това е хармоният. Само любовта, това е мелодия. Можеш ли да пееш на любовта, мъдростта и истината, това е хармония. Хармонично и мелодично ще пеете. В хармонията има разширение, а пък в мелодията има една подробност, специфичност. Изучавате някои малки функции. Малко музиканти има, които знаят как се минава от едно мелодично състояние в хармонично, понеже в мелодията има по-големи разногласия, по-големи мъчнотии. Мелодията се движи в една по-гъста среда. Там човек чувства болките. Щом запееш мелодия, казваш, че чувстваш тук под слънчевия възел влияние. А пък щом ти пеят хармония, ти веднага ще имаш една мисъл, един подтик, енергия за работа.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 За тази цел умът трябва да се контролира от разумността, а сърцето – от добротата. Стремете се към унази музика, която внася в човека истинска хармония и мелодия. Тази музика прониква цялото битие. Без нея няма мисъл, чувство и действие. Без нея няма творчество. Без нея няма напредък. Тази музика наричаме духовна. Когато са излезли хората от небето, хармонията е останала отвън, а мелодията отвътре. Всички народи, които са слизали, са пели мелодични песни. То е малък регистр на пеенето. В еволюцията започва хармонията. Обратен е процесът. Мелодията става външна, а хармонията вътрешна. Следователно ще изучавате законите на хармонията. До сега вие сте изучавали мелодията на живота. От сега нататък ще трябва да изучавате хармонията. В какво седи мелодията? В мелодията има мекота. Ако съединиш два тона по закона на терцата, вие добивате мекота. Но ако съединиш два тона по закона на квартата, имате твърдост. Терцата засяга повече вътрешно чувствата на човека. Квартата е повече отвън. Музикантите разбират тия неща. Вие искате да създадете една мека мисъл. По закона на терцата трябва да разбирате отношенията. Ако не знаете два тона в какво отношение да ги вземете, вие не можете да произведете мекота в себе си. На съвременните музиканти трябва да им се говори как се строят тоновете. Често в хармонията взимат терца, после кварта, квинта, секстима, септима, дохождат най-после и до октава. В тези числа има ред математически отношения. Според мене, когато някой музикант взима терци, в терците се явява мелодия. Понеже в терцата се взимат два тона, това показва, че бащата тук отсъства, а се взима само майката и синът. Като вземете квартата, тук влиза вече и дядото. Може да влезе и старата баба. В квартата тоновете са различно построени от терцата. Там няма никаква мелодия. Това всичко се отнася до музиката. Колкото и да ви обяснявам тия неща, не могат да се разберат. Защо някъде има мелодия, а някъде няма? За това има ред дълбоки причини. Сама за себе си хармонията съществува като една същина. И според правилата на хармонията, и в миналото, и сега, и в бъдеще, се създават различни произведения. Щом някъде се създаде една хармония, тя е в състояние да трансформира нещата. Сегашната музика, както я разбират музикантите, тя е преходен етап. В старо време музиката е била чувствена мелодия. Човек се е въртял в много тесен кръг. Само за себе си е пял. Сега в мелодията той пее в по-широк кръг. До сега личният живот е бил мелодичен. Щом дойде хармонията, вече не пееш сам. Най-малко трябва да имаш квартет – четирима души. Трябва да имаш една майка – майката е сопран. Трябва да имаш баща – бащата е бас. Трябва да имаш брат – братът е тенор. Трябва да имаш сестра – сестрата е алт. Сопранът е майката, басът е бащата, тенорът е братът, алтът е сестрата. Ти кой си? Ти в дадения случай, ако вървиш по линията на майка си, си Сопран. Ако вървиш по линията на баща си, си бас. На млади години старият ще помага на младия. А пък на стари години младият ще помага на стария и последният ще учи. Какво учи старият човек от младия?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 В мелодията има хармония и в хармонията има мелодия. Те са преплетени. Когато преобладава мелодията, ние си служим само с тези мелодичните тонове, които се преплитат. Мелодичните тонове са криви линии, а хармоничните вървят по прави линии. Хармонията върви от центъра по периферията, а мелодията се връща от периферията към центъра. Хармонията върви от центъра към периферията. А мелодията се връща от периферията към центъра. Мелодия е да се справиш с себе си. Хармония е да се справиш с хората. Мелодия е да заповядваш на себе си. Хармония е да командваш другите, цяла дружина, четири роти или един полк. Четири души или четири роти вървят в акорд. Хармонията е закон да се хармонизираш с окръжаващата среда. Мелодията е да се хармонизираш със себе си. Който разбира законите на мелодията, ще се справи с всичките вътрешни противоречия. Имаш противоречия, хармонията не може да ти помогне, мелодията ще ти помогне. Щом противоречията са външни, тогава хармонията ще ти помогне. Самият живот е мелодия. Общественият живот е хармоничен. Сега ще ви кажа някои неща и вие ще мислите върху тях. Да вземем музиката. В старо време музиката вървеше само по една линия, крива-хоризонтална линия. Това са мелодии. Тоновете вървят един подир други на степени. Сегашната музика, освен мелодия, има и хармония. В хармонията тоновете са поставени отвесно един спрямо друг Мелодията се пише хоризонтално по крива линия А хармонията се пише отвесно А щом дойдете да свирите на някой инструмент То и мелодията и хармонията се изпълняват хоризонтално Хармонията се пише отвесно, а се изпълнява хоризонтално Мелодията се пише на крива линия а се изпълнява по права линия. И в пияното, и в цигулката върви по права линия, а по крива линия се пише. Ръката при изпълнението върви по права линия. Ако вие не сте майстор да изправите кривите линии на мелодията и отвесните на хармонията, вие не знаете да свирите. Онзи пианист... Като си тури ръцете на клавишите и свири у нези отвесно турени ноти, той трябва да знае в какво направление трябва да вървят дясната ръка и лявата. Някой път ръцете се приближават, някой път се отдалечават, а някой път се прекръстосват. Когато лявата ръка отива към дясната, тогава лявата минава отгоре над дясната, после дясната минава отгоре над лявата. Вие ще кажете сега, това са обикновени работи. Че ако ти не знаеш как да свириш в живота, питам тогава, къде е волята ти? Твоята дясна ръка е умът ти, а твоята лява ръка е сърцето ти. Египетската музика се отличава. Те са започвали с тона «Ми». Седем начина на деление са имали. Те са били свързани с духовния свят – и по-голяма чувствителност са имали. Индусите четири тонирания са имали. Устройството на тяхното пеене е било друго. Те са били свързани с умствения свят. Те се вглъбиха в тия малки подробности, с които не можаха нищо да постигнат в музиката. Тези раси развиха мелодията във висша степен. Техните песни са много мелодични, но хармония много малко развиха. Сега вече европейската раса, бялата раса, развива в музиката хармонията. Развива той, което хармонията раздава, не мелодията. Когато в западната музика мелодията е по-слаба, хармонията е по-силна. Сега има оркестри до 120 души. Може би за в бъдеще ще бъдат до 200, 300, 400, 500 души. Колкото повече хора има в един оркестър, толкова по-добре. По-голямо разнообразие има. До, па. Ре, во. Ми, га. Фа, ди. Сол, ке. Ла, зо. Си, ни. До, па. Представете си, че някой чете това. Това не са знаци на нотите, а само имената. Нотите се означават другояче. Европейската музика е по-хубава, отколкото гръцката. Европейската музика е хармонична, а гръцката е мелодична. Каква е разликата? Ако вземете па, т.е. до, Мислите ли, че произнасяте един и същи глас? Не. При вземането на до и па същия тоне, но ще имате едно различие, защото трептението на до и па се различават. Два тона са само ако дават един и същи цвят. Па и до не дават един и същи цвят и вследствие на това гръцката гама е мелодична, а втората – е хармонична. В европейската музика тоновете са наредени по хармоничната гама, а в гръцката по мелодичната. Тогава трябва да се смесят двете гами, мелодичната и хармоничната. Миньорната гама е мелодична, а мажорната е хармонична. Вие не можете да имате мелодия с диези, не можете да имате хармония с бемоли. В мелодията трябва да турите вплетени знаците диези и бемоли. Тогава имате естествената гама. Има гами, които не са нито мелодични, нито хармонични. Те не семенят. При мелодичните и хармоничните гами има промени. Там има еволюция и инволюция. При мелодичните и хармоничните гами има промени. Там има еволюция и инволюция. А пък естествената гама е основата на хармоничната и на мелодичната гама. Аз я наричам съвършенна гама. Тоновете там са едни и същи. Обаче естествените гами са за човек, който е много напреднал. Същества, които не са напреднали, те трябва да употребяват мелодичните и хармоничните гами. Източните народи са на мелодията, западните – на хармонията. Бъдещата култура ще внесе естествените гами, при тях са важни не само тоновете, но и съзнанието вътре. При музиката трябва да се засегне не само ухото, но и съзнанието. Музиката трябва да произведе един вътрешен ефект. Ако сам пееш и не можеш да дадеш едно разположение на себе си, ти не си певец.